أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت وعلى في كيف علامي لم تسي Zvukovicu Zvukovicu Zvukovicu Zvukovicu Zvukovicu Zvukovicu Zvukovicu Zvukovicu Zvukovicu Zvukovicu Prošli pust smo govorili, odnosno zadnje što bilo riječi, a to je period takozvane države devletel Amirije, Amirijske države uh, unutar u sklopu emevijskog hilafeta koji je trajao do 400. godine po Hiđi u Endelusu. Odnosno zadnji period od 366. do 390. godine kada je bio namjestnik Hajim al-Mansur a zatim nakon njega njegov sin Abdu Melik i uh, zadnji Abdu Rahman. Rekli smo za zadnjega Brahmana Ibn Mansura, da je on, da je bio uh, mladić uh, koji se prekuštio nemoralu, da bio veliki grešnik, pio alkohol, činio zinalog, mradio velike munkere uh, javne, što je izazvano veliko, veliko vrčenje kod, kod naroda u Endelusu, a još ustav spojio to da bio je bio jel, djete, Da je, bio, da je njegova majka bila u stvari ja, bila je kćerka od Alfonsa IV. Odnosno, Alfonsa IV je kralj države Lijon. On je, a, kralj, kralj, a, on je a, poslao kao poklon, kao dar svoju kćerku, Hadžibu Mensuru, kako bi pridobio njegovo prijateljstvo i kako bi ne bi iši napada, unlazi u njihovo zemlje i radio ono što je radio. Pa se iz tog braka rodio sin Abrahman, Ibn Mansur, koji uh, je u stvari, uh, gledano sa historijski strani, znači on se kao uh, tretira kao glavni završni krivac uh, pada uh, Emevijskog hilafeta. Njemu se pripisuje taj, taj pad. Izrazuju što su ljudi, uh, kada je on došao na vlast, oni on je, proglasi, on je uh, tražio da on bude velil, a da bude nasljednik a tadašnji gel khalife uh, Khishan uh, bin uh, Hakama, kojo stvar bio jel, uh, samo je paravan pod kojim se vladalo, pod kojim vladala je Amiriska, Amiriska vlast odnosno to, su, to je bilo pleme iz Jemena, arapsko pleme. E uh, znači, ovaj period, znači, to je veče 399. do 400. godine po hidži, uh, smatra se stvari da je to početak uh, početak perioda Fitni e, i veliki iskušenja i belaja u Endelusu. Odnosno, kada se očari kaže, je nakon, e, nakon perioda e, slave i e, ponosa moći, e, uzimana je džizij od dolaženja e, predstavnika iz keafirske manja čitove Evrope e, koje su iskazivale počast i poštovanje prema... prema e tadašnji hilafetu Endelusa, znači dolazi period poniženja Sarama, uh, gubitka cijepanja Endelusa i tako dali što ćemo spomenuti u narodnom periodu. Znači, nakon ovog perioda, nakon što je ubijen Al-Drahman e uh, Ibn Mansur, nakon što je on ubijen i narod uh, Španijca baš kako se tradeso da se narod složio po toga, jel da Prvo su, kada je, kada je on otišao, znači Abdur Rahman ibn Hakem, kada je otišao sa skupinom vojske u tzv. poznate oni koji su išli, svakih šest, šest mjeseci su išli u ofanzivu proti kafijskih država, iskoristili su njegov odlazak, pa, pa, pa se narod okupio, i sa njima i učeni prvaci, otišli su i prvo skinnili sa vlasi a, a, a, halifu koji je bio u stvari, jer samo slika halife, to nije bilo srština uopšte halifa, Hićan ibn Hakema da bi na njegovom mjestu stavili drugo, također isporadca Emirijske, Muhammeda i bin Heišana. E, a u toku, u toku ofanzive iskoristili s priliku i ubili su Abdurrahman ibn Nasura. E, sa ovim, znači, činom sa ovim datom 1999. godine završava se ta Emirijska država u Endelusu. Nakon toga dolazi period, znači, podijele Endelusa na mnoštvo državica i država. I mnoštvo pobuna i revolucija. Ovdje odmah da naglasimo jednu vrlo bitnu stvar da, da da mnogi historičari pripisuju a, a, taj nagli pad slave i moći i ponosa muslimane Uendelusu, pripisuju stvari ovom zadnjim vladaru, Abdrahmanu ibn Nasuru, zadnji namisniku. Zbog toga što je on bio veliki griješni, što je on bio jel, imao vrstu dozijel ludosti i nenormalnosti u svom načinu vladanje, tako dalje, a, pa kaže zbog toga i pao hilafete Mevijski u Uendelusu. Međutim, ispravno i tačno je što druga skupina i učenjaka i storičar kaže u stvari, da, nije, da ne može jedan vladar koji nije ispravan, koji nije valjan, koji je pokvaren, ne može tek tako pokvariti državu za... Jer je ovaj vladao nekoliko mjeseci. Je, on je bio na vlasti samo nekoliko mjeseci. Za, za nekoliko mjeseci vlasti koja nije ispravna, koja je došao čovjek koji je pokvarenjak, nemoralan i tome si što su spomenuli, da on je da po može upropasiti jedan helafet koji je trajao uh, tako dugo. Uh, odnosno, ispravno je da, da su da su klice, da su klice uh, pada Endeluca uh, i dola, uh, podjela Endeluca na mnoštvo država, da su već postojale i prije toga. Znači prije toga kod namisnika i čak kod Hađiba sura u njegovom periodu a uh, od tih razloga znači prvi razok te prve klica je uh, pada muslimana do se u stvari je cijelo vrijeme to ponavljamo i to i to se no, no, no a to je velika veliko uh, naš ekstremno uh, luksuzan život endelusa znači to to znači muslimanca da bilo znači u, u ekstremno uh, velikom bogatstvu znači mnoštvo imetka svima Uh, zbog uh, predavanja dunjaluku i ukrasima dunjalučkim uh, ljudima, znači ljud se jednostavno zabavliti ime dunjalokom i mjetkom i tome slično. Uh, čak smo rekli i džihad koji je vodio uh, Hadjibun Mansur, uh, on nije imao onu potpunu pravu islamsku karakteristiku iako je bio, nijednu bitku nije izgubio, iako ima sve pobjede i tome slično, znači, ali on imao a, taj njegov džihad i njegove, njegove borbe i bitke koje je uradio 54 pobjeda, znači, nisu imali tu osobinu da ona mjesta koja su zauzimala, stajale u oslimanski pokraj, kršćanski pokraj, nije se tu učvrstio islam, niti je bila namera se tu u Muslimaniju da se raširi tu islam, učinu se na tim mjestima do ona to je, je znači govorimo o toj, tom bogatstvu koje je bilo znači ta čak se to bogatstvo znači bilo očeto za vrijeme od Drahmana Nasira tog velikana je najvećeg vladara srednjih vijeka po priznanju Keafira. Čak i kod njega doba je, znači ta ta ekstremni luksuz ekstremni luksuzan život je znači dostigao bio varunac a kamoli poslije njega. Do temjer je da ga je njegov, njegov kadija njegov šejh Muza bin Said da ga je kritikovao sam od Drahmana što je u svom dvorcu, svoje kući, je imao o, plafon moj je bio od, od zlata napravljen. Pa kada mi je došao, jel, šejih i zjavite govim kući, e, kritikovao e, taj njegov postupak i čak porekao, kaže, nisam znao, jel, nisam, nisam znao da je baš šetan do, do tije mjere se, jel, došao da se poigrava s to. Pomembno, kako je, kako se, što, što u čemu je video vidio je pogranja šetana? Pa je jel, spomenu kuranski ajit, u kojem se spomeni, jel, da, da Allah je jel kada, ka, kada kaže Bo Allah en yekuna nasu ummatan wahidatan kada bi ljudi kaže bili jedan, jedan umet, jedan narod kaže leđan ali bojutim suqufa mi učili da njihove kuće imaju krovove minfid da da imaju krovove od, od srebra i na svakadonom ovom ayatu se spominje znači u pogrdnom smislu ukrašavanje kuća do te mjere Pa ga je ovaj šiv uporedio, znači uporedio s tim, znači uporedio ga čovjeka koji je dojki rasipnik i koji čini uh, nešto što se odovoljava, znači nešto uh, šeitanu i, ono, uh, i njegovom rasipničkom životu. Naravno, ovaj Audrahman nastroj, oni prihvatio to kritiku i promijenio i tako dalje. Međutim, ovdje sam samo pojent u tome znači, koliko, koliko su muslimani da bili... Uh, počeo od, od namisnika, od bogatih, od bazira, od ministara i tako dalje, koliko su uživali u velikom bogatstvu, e, bili su jako imućni. Uživalo se znači e, znači se sva moguća zadovoljstva dunjačka, što uticalo na narodno, što je, je proizvelo jel što je proizvelo ovaj odrižne devijacije u, u praksi. Druga stvar koja je koja bila je bila ko, a, a, povod i poremetila stanje u Endelosu, a to je da su, da su, da su za namjesnike zabirali osobe koji nisu dostojani bili tih položaja. A mi znamo šarijatske tekstovi, kuranske ajte i hadise, jel, da će nastupiti sudnji dan kada se bude jel, kada se budu povjeravali položaj i funkcije onima koji nisu dostojni. Pa tako je li vam imao primjer jel, Hakema, koji je sin od Drahmana, koji je svog sina od 12 godina kao namjesnika, i zbog toga nasao od tolike tolika fitnai, tolika obistva i neredu u državi u tom po pitanju to ko hoće da na vlasti. Pa nakon njega takođe el znači namjesnik za namjesni vlada za vladarom su upadali u tu grešku po pitanju, znači postavljana na položaje osobe koje toga nije dostojan. E, sa druge strane el takođe navode el da država miriška država u svom, e, u svom džihadu da ona u svojom džihadu je se, da, da se ona bila oslonila, da se ona bila oslonila na, na više, na, na taj materijalni dio, a ne na, na odgoj, na ljubav prema džihadu, ljubav prema širenju islama i tome, slično što smo već spomijen. Uglavnom nakon ovoga, znači, goro, ovdje samo znači, da će da otkrenemo tu paž, da, da se greška čest u istoriju, da se, da se nekom zadnjem vladaru, a, a, koji bude posljedica tog nekog pada određenog naroda, umjeti da se njemu pisuje greška u stvari, jel, e, odnosno klice e, pada tog, te skupine tog naroda su, e, se desije prije toga, što je slučaj ovdje i također u Endelusom. E, Gledano, znači, sa ovim nastupa period Ahdu Moluku Tawajf. Znači, od 399. godine ili 400. godine do 422. godine nastupa period, takozvani jel, period, e, kraljeva državica ili kraljevskih državica mali država. U tom periodu je znači vladalo. U tom periodu je neke 23 godine vladalo je, uh, 13 halifa je bilo znači namjesnik. Znači svaka druga godina je bio neka neki novi halifa. E ni ovo da sam možemo na vot redon kojaj ko kada koji halifa bio i tako dalje što ćemo se izgubiti jel, i u nazivima imena i u samim ti, tim događajima. Mitove ovde sam spomenuo, znači jezgro toga šta je bio problem, što se mjenjao togkje halife i kako je došlo do tog perioda do te fitne. Postavljen Muhammed ibn Hisham. Znači kada su se dogovor narod se složio na tome da treba skinuti Abdurrahmana Mensura, koji je bio za za, za jevno zadnji u, u, u lancu amirijske države od Hadžbamecura sin kada se složila njega, skinu njega, ubili s vlasi, postavili su Mohameda ibn Hishama, Mehdiyata, on se poslije prozvalo Mehdiyama. Njega su postavili za za halifu. I on on napravio katastrofalnu grešku. Kada on postao za halifu, on jedan put je naredio da se pohvataju svi uh, ljudi koji su bile uh, tog amerijskog porijetla, odnosno njemenskog porijetla, arapskog, i svetio se njima, naredživao da da se pobiju gdje go se stignuo. Istovremeno tako je naredio da se berberi, Koji su, koji su bila snaga Amirijske države da se i nad njima izvrši određen vid kazni, pa su mnogi od njih pobijene. E, ovo je proizvjelo istovremeno u čitavu državi veliko ogorčenje. Veliko ogorčenje kod, kod naroda zbog takvog postupka, jer tu puno zuloma Da bi se onda Berber tu našli, u našu Endelustu koji su živjeli, i da bi se osvijetli, onda su oni došli, kada, su oni došli na naši složilic oko toga. Sad ćemo mi sebi dovesti nekog halifu drugog, pa ćemo sa njim zajedni onda vladom na gržavom. Pa su jel, doveli Suleyman ibn Hakema, koji je bio u stvari brat Hišana koji je, je prijateljno i koji je skinuo s vlasti, koji je bio jel, u obliku jel, slike od vladara koji nije uopći imao vlasti. Znači oni su sebi sad doveli sa jednim čovjekom koji je zvao, su oni, svi su ovi spomenuti halife, svi, on, svi su, on je mevijsko korijekla. Znači Suleyman ibn Hakema i onda su njega posaoju za halifu. Znači sve su udešao unutarno ruzan. I onda je počela ta borba između se koga je između borba? Tači, ovi Berberija koji su uzeli Sudaimana ibn Hakema za halifu i između Muhameda ibn Hisama Mehdija koji je svakako postavljen od ostatka naroda za halifu. I onda su oni između počeli da borbe, da dovedu borbe do rata. I onda se dešava prvi, prvi put u Endelusu ono što će biti jel obilježje Endelusa nakon toga. A to je da muslimanske državice traže pomoć od, kralje, od kr, nekog kršćanskog kraljevstva na sjeveru od tri poznata tada, velika, da njima pomognu u borbi proti druge države muslimanske, ili državice, ja, je preciznije rečeno. Pa je u ovom slučaju, znači, znači berberi koji su došli s Sulemanim Hakemu tražili su od, od, od, od, od kraljestva Tištala, A ta pištala je nastala el kada se država Lijon, kraj, krišćanska država Lijon na sjeveru, kada se ona podijela na dva dijela. Jedan bio zapadni, jedan istočni dio. Istočni dio se zove pištala, a, a zapadni je ostao i dal pod nazivom Lijon. Da se poslije, oni će se poslije u jedinke. Uglavnom, oni su tražili pomoć od ovog kralja, krišćanskog, u borbi protiv halife drugog, Mohameda i Nehišana I u toj, toj bitci koja se desala među njima, bio je poražen ovaj Mehdi, koga je narod bio postavio. I onda je na, na, na vlast došao, znači ovaj Suleiman ibn Hakem. I onda, je, onda on postao halifom. Naravno, taj Mehdi koji je svrgnut s vlasti, nije, normalno nije ostao miran, nego je pobjegao u mjesto koje je zove Tartuša. I onda, se, i onda je sebi razmišljala kolika on sad nađe da savjedni, savjeznika, pa da bi on dalje nastavio borba, da se ponov vrati na vlast. I ovdje je našao jednog iskusnog, jednog vođu koji se zvao Feta Vadih, koji je bio berberskog koritla. I složio se sa njim da napravi vojsku i da pokrijenu borbu sad protiv Suleiman ibn Hakela. Dakle, ponovo vratili da dla A kada to uradi, znači ovaj... A, a, Uh, Mohamed ibn Hiša Mehdi će u stvari dati tom Fetavadihu da će on njemu, jel, da bude vodi neko ministarstvo. Čemu se ovdje radi? Znači, ovdje problem je sad. Ta isti Mohamed ibn Hiša Mehdi, je, uh, pri, Na je nekoliko godina prije toga, 2 tri godine, znači, uh, narijedio se pobiju uh, svi iz porodce Amirijina i Berbera. Znači, mnogo ih pobiju. A onda, nakon toga što svrgu slasi, onda sklapa sa jednim od Berbera koji bio vojskovođa, sklapa sa njim dogovor da oni uspo napravi vojsku da se ponovo bori protiv onog je njega svrgnuo s vlasti. Uh, odnosno vidimo ovde znači da, da se više ne biraje se sredstva kako će ko doći na vlast i uh, koga će koristiti ona. Pa onda su vel složili se ovaj taj Mehri koji ponovo hoće da vrati uh, vlast u svoje ruke uh, sa Berberom uh, Feta Vadihom uh, kako ne mogu pošto imamo slabu vojsku onda su složili hajde da mi uzvonimo el uh, uh, državu kršćansku državu koja je bila u Barseloni i tražali od njih da pomoć. Onda o, ova država Barsulon kaže jel mi, ovaj, mi da vam pomogu da ima određene šartove. Koje je šartove? Pa kaže prvo znači njihovo njihovo njiho namjesni kaže prvi je šef kaže da za svaki dan koji provedemo u borbi sa vama protiv te toga vašeg kalife drugog je kaže da ja kao kao kralj dobijem za svaki dan 100 dinara zlatnika, za svaki dan koji provedemo u borbi. Dakle znači, koliko dana? 10, 20, 30 dana za svaki dan 100 dinara. Svaki moj vojnik ima po jedan dinar za svaki dan koji provedo u borbi. To je drugi šart. I kaže, sve što osvojim u, u borbi proti muslimana, ratna od prijena, to sve pripada nama. I kaže, još usto četvrta sa sva ćete nam, kaže, ovaj sjeverni grad koji nama najbliži muslimanski grad koji zove Salim, ko, grad Salim, znači, grad koji je Abderrahman Nasir ga, jel, vratio ruke muslimana, taj grad ćete nama ponovo vratiti, ta četvrta šarpe, normalno on se složi, jel, ovaj, nisi imali velike dilema oko toga. Pa onda, jel, onda su, kad, kad se desila ta bitka sa ponovo proti Sulejmana, Nači, merk sa, sa ovim berberom feta Vadi je u bici pobjedili su Sulimana upomoć naravno naravno ovaj državi Barselona. Uh e, ispunili su šartove koje tražio ovaj Namis Krščanski. Znači ovdje je zanimljiva stvar, znači da vidimo znači, da su tu znači narušeni bilo kakvi principi šerijata islama po pitanju jel, uh, po pitanju, pasite, prvo jedinstvo, umjet, po pitanju međusobnog ratovanja, traženja pomoći od kafira i to slično. A to ćemo jednu načinu priliku, pa ćemo govoriti o tom, jel, propis toga kada, a, kada musli, muslimanska neka država zatraži pomoć od kafira protiv druge muslimanske države. A, to I razliku između toga, kada kršanska država tražuje pomoć muslimana protiv muslimana. A, tu treba znati razliku da se ne upale u greško propisena čašte propis po tom pitanju. A, dalje, Znači, opet dalje, traje znači ti sukobi između se. Ovi, sad ovaj svrgni ovog, pomoću kršana ili drugog neku skupinu, Ova njemu uzvrat, od njega svrgni slaz. Znači, to je bila praksa njihova koja je trajala. A onda se, ponovo, kada je, kad je Suleiman doživio poraz, znači, taj je halifa, Suleiman ibn Hakem, kada je on doživio poraz, onda je on osješao kod kršanskog kralja Kištali i zatražio od njeg da, da njega pomogne proti, u borbi protiv ovog sad Mohamed ibn Mehdija i Fetavadi, protiv njih. A onda kad i kad zatraže onih pomoć, onda je kralj od, od, od te kršanski ovaj kršanske države keštala, onda on kad je kad dobio taj tu taj, taj zahtjev i molbu da se pridruži, onda on otišao prvo kod kod samog Gel Muhammed ibn kod Mehdija i rekao njemu od mene tražeovi vaši protivnici traže od mene da ja sa njima ratujem protiv vas. Šta vi meni hoćete dati da ja ne ratujem protiv vas? Šta mi dati da ja ne ratujem protiv vas? I onda su oni složi i kažu jel ovaj da ćemo ti složiti složi, snatum da dadnu sve utvrde na sjeveru Entelus muslimanske utvrde prema prema kršćanskim tim državicama, sve utvrde znači to su ogromne ogromna veliki broje utvrda vojnih utvrda složda daju da daju toj državi kako bi ona jel kako ona ne bi napala sa sa ovo drugom stranom protiv nje znači sve ove stvari koje spominju ovda one se desile otprilike neke tri godine znači to međusobnogratovanje između drugi. Uh, a onda se dešava, jel, uh, uh, iako se to desilo, iako se to desilo, znači, opet je ovaj namjesnik krištale, taj kršćanskih države, opet je on sa, sa ovim drugim Suleimanom, iako dobio sate utvrde, opet je napao uh, Kurtubu, napao, znači, Suleiman i, i Hakema, drugog. Znači, prevario jednu i drugu stranu, na, na obe strane dobio, jel. I tako je napao i, znači, A sve sveobi događaje, znači govori o tome znači da je to došlo do velikog rasuła. E, dok su ovi ovi sukobi dešavali među njih, onda se dešava, jel, e, doš, dešava se znači da se da se, se odliženi mjestima već stvaraju odližene skupine državljance, svaki grad za sebe neku državljicu pravi. Pa, pa se recimo tamo Am, Amir Jun, oni što su ostalo od od Beno Amir, koji je bio na vlasti sa Hađu Mensurom, oni su sve izabrali drža, država Balensije. I tamo su, jel, odšli sa, sa, sa Hišama, Mohamed ibni Hišama od Sanjima, odšli njega ubili, i onda oni se buzeli taj grad. On se tu osnovali. Uglavnom, što je zanimljivo ovdje, znači, vrlo bitna stvar, znači, sve ove fitne iskušćenja, ratovi, traženje pomoći od kršćanske država, sve se to dešava između koga? Sule, znači, halife, takozvanan panavze halife, Suleiman ibn Hakema, koji je bio, znači, unuk od Abdurrahmana Nasira. Također, drugi je bio Hišam Hakem, i također unuka Drahmana Nasira. Znači dva unuka, čiji je djed bio Abdurrahmana Nasir, najveći velikan, uh, uh, najveći vladar srednjeg vijeka, po priznanju keafira, kršćana, njegovi unici se ovako ratuju jedan preti drugim, sad s ovom stranu, sad s onom stranu. Šta to ukazuje? Znači, ukazuje da je to znači, dostalo vrhunac, vrhunac udaljenosti od šarijata, od vjere. Uglavnom, Suleiman ibn Hakem, pošto on u zadnjem tom, zajedno sa Krištalom, dobio rat. On je vladao 4. godine, 4. godine, Pa su onda berberi, posle toga, tražili pomoć od države iz Maroka. On zatražili pomoć iz Maroka da se boraju proti Suleymana i ono koje je sa njim. I onda, znači, znači dešavaju se ti sukobi, uzavno na nas. Pa dolazi jedan sljedeći, kada su, kada su berberi došli iz, iz Maroka i pomogli proti Suleymana, oni su dovolili svog, svog čovjeka, svog namisnika, Ali ibn Hamouda koji je sebe prozovao Nasija Vidla, često 7. godine, onda on došao na vlasu Endelosu. A onda s druge strane pojavljio se posebno, znači posebno unutar države Endelos, pojavljio se uh, o, nasjednici od uh, Hadjiba Masura, Amirjun, oni do, od, znači, dovode svog nekog namjesnika ispred sebe, uglavnom znači, sve do čet, često, uh, često 22. godine, znači, uh, dok nisu ljudi, narod, obični narod, sa ulemom, dogovorili sasadno da sjednu, da vidio da ovo še ne ide u ludnicu, ja ne znam što ko koja ubija, ko koja, koja hoće državiti, ko koja ima pravo, koja ne ima pravo. I onda su oni složili i da napravi na često, često godini, napravili su meže šuru, znači neki vijeće šuri, neki parlament dana za znam, tako dalje, sa vremenim jezikom, za kojih su postali jednog čovjeka koji je vodio džav, džavhera, džavhera. A onda se složili također, Da znači, se ta se slože često 122. da sve benu može da skidač vlasti, da su oni završili na sva vremena. Znači, od njih sam fesat ne redolazi. Da, znači, oni su završili za po njima završila sva vremena u endokus. Sa ovim što sam spomenuo, znači sa ovim znači dolazi taj period često 122. godine završavamo period te fitni među muslimanskim tim takozvanim i onda dolazi period koji se zove ostvarho da 125. Do, do 678. godine dolazi taj period e, mali državica muslimanskih unutar endavusa. Pa ćemo sada nabrati državice, spomenuti probleme njihova i nastaviti dalje u onaj bitniji dio koji dolazi posljed toga. Bil lahi maratan ارجع على اهلي هناك وسلمي كان الملوك كان الملوك على الزمان وقارنوا